Vilken betydelse har Joseph Smith för dagens mormoner? Det, ja, det var det som vi svarade. Han är som, som profet, som alla de andra profeter, som från Adam Noah. Uh, han var bara profet i, i våren tid. Uh, Så, so, uh. Vilken skillnad är det mellan mormoner i USA och i Sverige? Ingen skillnad. De talar svenska. Precis. Vad menas med sista dagars heliga? Jättebra fråga. Det är bra. Sista dagars heliga. Um, mycket bra fråga. Det är, vår kyrka heter Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga av en anledning. För att när Jesus Kristus grundade sin kyrka för 2000 år sedan så var det Jesu Kristi kyrka. Och nu har det återgöts till igen och det är Jesu Kristi kyrka. Men det är också av sista dagar heliga. För att det här är, är, den, är den senare tiden, det var då. Så är de, det är de sista dagarna som man säger. Och Det betyder inte att det kommer att finnas, värld kommer att sluta imorgon. Det bara betyder att den här tiden är senare. än det var då, Så de, sista dagar heliga. Heliga betyder det liksom de som födde Jesus Kristus kallades för heliga. De som ville vara hans lärjungar. Varför anser många att ni inte är kristna? Många kristna anser att, att vi inte är kristna. Det är en bra fråga. Det är en, en som vi också vill få svar på, kan man säga. Jag vet att det är många kristna som, som uh, har blandade åsikter om att vi tror på en ytterligare skrift, Mormons bok. Att det är skrift skrivna av profeter. Och uh, jag vet att Mormons bok är sann och att det alltid har varit så att Gud har uppenbart sin sanning för alla profeter. Det, det verkar inte förnuftigt för mig att han bara skulle uppenbara det för någon kille som heter Moses som skrev ner allting. Men att han inte skulle uppenbara det för andra människor som, som levde på andra sidan världen. Och att ja, han ger många vittnen om sanningen. Vad anser ni om polygami? Praktiserar ni det? Ja, nej skulle vara. <laughs> det var det inte riktigt, nej. Det var... <laughs> Nej det är många som tror det. det är många här i Sverige i alla fall Som har den rykten att Vi har många många fruar och, uh, Jag har en mm. mamma Tack och lov <laughs> En pappa um, Men uh, den mångiften det, det har inte ja, Det slutade praktiseras för ett hundra år sedan Och uh, um, Men det var, Jag kan kanske berätta lite varför Hur det kom sig att det, det var uh, Praktiserat Um, I USA, uh, under, under den tiden när det var mycket krig där um, och alla de här medlemmar i kyrkan var på väg de åkte från New York till Utah och uh, under den här tiden så var det krig uh, mycket brist om män, det var ingen män och på den tiden, det är det inte som idag en mamma och fyra barn, de kunde inte leva alltså de kunde inte överleva ensamma de behövde någon för att ta hand om familjen de kunde inte liksom gå handlägenhet och mat och allt det här. Utan de behövde en familj för att fungera. Och, och uh, så under den här tiden när det var bristomän, så fick Josef Smith befallning från Gud att de skulle ta in så det skulle vara fler familjer um, för, för skulorna, att de skulle överleva, de här familjerna. Och det var inte liksom en mass hela kyrkan som gjorde det här. Utan var vissa utvalda män, rättfärdiga män som fick göra det. Som hade den, den kraft att, att ta hand om de här familjerna. För att det var för familjens skull. Och uh, ja, Så det var det var därför. Men det slutade efter, um, efter det behövdes inte längre. Och, uh, och sen var det lag också efter, det, efter år att, att fick inte så. Får en homosexuell vara medlem i en församling? Um, nej. Uh, inte som. Uh, jag kan beskriva det lite bättre. Um, alla människor är. Uh, hur ska man säga? Vi inbjuder alla människor att komma till Kristus. Det gör vi. Och uh, för att komma till Kristus så måste vi hålla Guds regler. För att komma tillbaka till Gud. Gud han har regler. Precis som, som allt annat som finns i livet. Att uh, polisen de har regler. Så att det finns ordning i, i samhället. Och familjen. En familj har regler också. Så att det finns ordning i huset. Finns, uh, så att människor kan vara lyckliga. Och uh, så är det med Gud. För att han har regler för oss att komma tillbaka till honom. Och uh, en av hans bud är... <coughs> Att som vi vet, han är, han är ett man och kvinna. Alla har hört det här med in, ja, tals gånger. Uh, för en verkligen speciell och, uh, och Så vi, för att bli döpt i kyrkan, vara en värdig medlem så måste man hålla de här värderingarna. Um, uh, ja, det är det bästa sätt jag kan svara på. Mm -hmm. Jag skulle säga det att det är, ja. alla får bli medlemmar. Det gäller bara att man följer Guds bud. Liksom, alla är likvärda. Så att om det spelar ingen mål, mål, roll om, om man har gjort hemska saker så omvänder man sig och så får man följa Jesus. Paulus i, i skrifterna han dödade människor som var troende. Men så snart som han omvände sig så fick han komma till Kristus och han blev medlem. Han var, han var mördare. Mördare kan bli medlemmar också. De behöver bara omvända sig. Och det är de som, som gör det. Det är ju bara den är den förutsättningen för Gud. att För att kunna bli medlem i hans kyrka. Hur ser ni på skilsmässa? Skilsmässa? Familjen i kyrkan är någon av de, de viktigaste sakerna som vi talar om. Vi talar ofta om, om familjens syfte och vikt. För att det är instiftat av Gud att vi ska komma hit i familjen. Och därför vill vi stärka våra familjer och alla familjerna i hela världen om det går så att de alla ska hålla ihop det finns, det finns vissa omständigheter då det inte går och då, om det är bäst för barnen och om det är bäst för familjen i vissa få situationer så, så sprittras man för det är det som är bäst men sådana omständigheter och sådana situationer är, är mer sällan tror jag, än händelser om ni förstår vad jag menar Alltså, vi, vi anser att människor skiljer sig för mycket. Det behöver inte finnas så mycket. Vi kan, um, vi kan komma överens om varandra för barnens skull och för hela familjens skull. Vad ser ni på livet efter döden? Det är bra. Det, det är stort. Um, vi kunde... Vi inte ta så mycket tid. Men uh, <hör> vi kan säga så här att vi... Um, som vi sa, här på jorden, det är som ett prov. Vi lever på tro här um, och uh, genom att vi har fått profeter för att undervisa oss om Guds plan. Så genom att följa de, de buden som Gud har gett oss kan vi komma tillbaka till Gud. Men uh, vi, uh, så efter det här livet, vi, vi, alla, kom, alltså vi alla kommer att dö. Och, uh, um, men efter det här livet så ska det inte bli bara himlen och helvetet, om ni förstår. Det finns inte bara två olika slags människor. Bra och inte bra. Det finns så, så jättemycket. Så vi kommer att bli dömda enligt våra handlingar. Enligt det som vi har gjort här på jorden. Att vi, ja, beroende på hur vi. På det sättet vi använder våra frivilliga här på jorden. Beror på hur vi, hur vi om vi kan komma tillbaka till gud efter det här. Sätt ni valt att missionera i Sverige? Måste alla missionera? Wow. Vi kan berätta lite om, om hur det går till. Jag ska köra på. Jag ska på <laughs> ja. Precis. Um, när, man, när man blir missionär så, är man, så väljer man bara att man vill åka på mission. Det är en free som alltså. Man själv väljer så man tar några papper och skriver in dem. Så skickar man det till kyrkans huvudkontor. Det, och profeten och apostlarna läser genom det. De får inspiration om vart man ska åka. Så när man väljer att åka på mission så har man ingen aning om vart man ska åka någonstans. Det är en del av spänningen. Så vi, vi, vi valde faktiskt inte Sverige. Det behöver inte, det behöver, det betyder inte nödvändigtvis att vi inte skulle välja den. Det skulle jag gjort nu. Men jag, jag skickade i min papper tre veckor senare så efter tre veckor av att drömma om Argentina och Tyskland och alla de här möjliga ställen som jag kan komma till så fick jag ett brev som stod Stockholm Sweden det yes. sa, Dit vill jag åka. Vad menas med det som står på era namnbryckor? <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, älsta. Det är, som ni har förstått, inte vår förnamn. Det betyder bara att vi är missionärer. Så alla som... alla, Det finns också kvinnliga missionärer. De, heter, de kallas för syster. Syster... Andersen och syster Bergström <laughs> om man ska om de heter jag ni förstår. Ja, det är bara betyder att man är missionär Varför avstår ni från produkter som innehåller till exempel koffein? I, uh, <coughs> genom, genom Joseph Smith. Um, så, <coughs> så har vi fått vår den kunskapen som vi har idag genom våra profeter. Och en uppenbarhet som han fick var någonting som heter visdomsordet. Och visdomsordet det innebär att vi, <coughs> vi avstår ifrån vissa saker. Um, vi avstår ifrån narkotika, tobak, um, sprit och uh, kaffe. Um, och uh, vi, vi avstår från de här sakerna som kan vara farliga för vår kropp. Och vi också fokuserar på vår hälsa också. Att det är balanserat och uh, så det här heter vi som året. det är hälsolag kan man säga, att vi lever efter. Um, så vi kan uh, vara friska och må bra um, för att gud han har gett oss en kropp bara. Och om vi vill vara lyckliga här på jorden så <coughs> kan vi inte vara lyckliga om vi förstör våra kroppar. <laughs> och det vet jag, det har jag sett i många olika människors liv, det har sett det. Och uh, så genom att leva efter den här hälsolagen så tror man, att vi, så tror jag att vi verkligen att man blir lycklig av Man lever efter det. Så, så det är därför vi, vi lever efter det här visumsordet som det kallas för. Om man kommer till helvetet, är man dömd där för evigt? Jag, jag tror jag först och främst att jag skulle säga att det är därför jag är tacksam för Jesus Kristus att han kom till den här världen. För att genom att han kom, jag och med han kom hit, så fick han uppleva alla våra sinner, alla de problem och svårigheter och sjukdomar, alla de liksom saker som, uh, som man, gör man som man får smärta ut av. Så han centrerar. Och det är därför han kommer att döma oss efter det här livet. Det är ingen, ingen annan. Det är inte, jag kommer inte att döma av alltså Stevenson eller er, um, utan det är Jesus Kristus själv som Vet hur ni, vad, vad ni har gått igenom, vad vi har gått igenom, vad, alla de här sakerna i livet. Och eh, Så vi kan inte säga exakt vad <coughs> de som mördar de andra människor, um, om de får förlåta sig um, och kan bli, hur Vi vet inte exakt. Men eh, det är så mycket som jag förstår. Ja. Så. så du frågar vad. Min fråga var vad händer till de människor som kommer till helvetet om de ska vara där för evigt. Det är, det är någonting intressant om vår kyrka. är att vi inte tror att det finns en himmel och ett helvete. Det är inte så det är. Utan i så fall skulle det vara en, en som gjorde om det var ett helvete- här borta och himlen är här uppe och så gjorde killen perfekt den här killen här är perfekt så han kommer långt in i himlen och så det är en annan kille som, som klarade av att komma in så han kommer inte så långt i himlen om ni förstår att han, han klarade av men gjorde inte allting och sen den killen som gjorde bara näst sämst hamnar i helvetet om det bara är två ställen och det är bara ett sätt att tänka på det men vi anser att alla ska få den belöning som mm. de har förtjänat det var inte enligt vår humaniska faders planet bedömer någon. Han skickar inte en enda person hit för att de skulle få evig straff. Meningen var att vi skulle komma hit och, och få lycka. Men det är inte någonting för givet. Liksom, vi måste förtjäna det. Därför är livet så svårt. För att, att leva gott och leva rättfärdigt det är tufft. och Så ska det vara. Det var meningen att det skulle vara så. för att Vi måste förtjäna det som Gud kommer att ge till oss. Och och det, det, det märkliga är att vi aldrig riktigt ska förtjäna det Det är bara att visa vår uppriktighet Och så är det Jesus Kristus Som har klarat av allting Det är han genom vår tro Men det är den uppoffringar som vi är Det som vi försöker göra så gott som vi kan Som gör att vi får de här välsignelserna Och vi kan få den belöning Så en ja, Vi anser inte Någon kommer få evig straff Om de inte har velat Och strävat efter att få det